Vydavatelství Timpanum uvádí souboj detektivních legend v příběhu Morise Leblanka, Arzen Lippen kontra Sherlock Holmes, Anet, blondínka a Modrý Diamant. Děkuji, pane Lipen, že jste přišel. Víte, abych mohl sepsat co nejvěrněji příběh o vašem posledním dobrodružství, potřebuji množství fakt i podrobností. A co nejpřesnějších... Ale jistě ptejte se, příteli. Víte, že má ochota vstřícnost vůči zástupcům tisku je takřka bezmezná. Článek se bude jmenovat Arzen Lipen kontra Sherlock Holmes. Hmm. A podtitul Blondinka a modrý diamant. Velmi chytlavé. Dovolíte, příteli, abych nahlédl do vašich poznámek? Potřebujím inspiraci, odkud začínám. Milerát, prosím. Děkuji. Mm. Šarmatní elegán a svůdce. Mm. Vždy galantní k ženám, jistě. Nesnesitelně sebevědomí. No, proti tomu také nelze nic namítat. Mimořádně směšná úloha policie. Mm -hmm. Souboj lupiče džentlmena s nejlepším anglickým detektivem Berdech. Brilantní a vybroušené, ale o případu samotném tam zatím nemáte ani řádku. No, kolik máme? O, pěkné hodinky. Dvouplášťové, zlaté, poctivá anglická práce. Patřívali mému ctiteli, kterým je, řečeno, smírnou nacázkou, věnoval. Nože, máme krátce popolední. Ve dvě hodiny můžete s příběhem do redakce a večerníky už budou čtenáři na nárožích trhat kamelotům s rukou. Takže, začneme pěkně od začátku. Před dvěma lety záhadná smrt v apartmá barona z Houtreku ulici Žána Batista Liliho. V místnosti se nacházel velký modrý diamant nevyčíslitelné ceny. A přesto naprosto nepochopitelně. A pak k ní přistoupil a položil jí ruku na rameno. Vzdychla a pronesla tiše. Pardon, sestro Loty, Jak jsme se domluvili, máte dnes večer službu u pana barona a já odcházím na večerní modlitby v klášteře. Zamykám za sebou hlavní dveře, okna jsou zabedněná. Nezapomeňte termofor pod peřinu a nechat svítit noční lampičku. Hm, no. Už odcházím. V bytě s vámi zůstává jen sluha Charles. S pánem bohem, sestro Augusto. Budu spát v sousedním pokoji. Dveře nechám otevřené. Eh, tak kam pak jsme to dočetli? Ano. A pronesla tiše: Budu vaší, pokud. Sestroloty, dám si v kuchyni nějaký dlabanec a pak si lehnu na věci, jo? A kdyby jste něco... Klidně zpěte, Čárosi. Všechno je v pořádku. Pořád někdo ruší. Už nevím, kdo je vlastně kdo a, a kdo bude čí. Dělají se mi před předočívat. Přeští mi hlava. -a. a nepůjde si, pan baron, raději lehnout. Eh. Snad? Asi ano. Šňůru zvonku máte nad postelí, jako vždy. Udělám vám křížek na čelo. Tak. A sladké sny. Ano, no, no. No, starý pán si zapomněl noční vázu či co? No, to je taky služba. Haló, eh. sestra Loty. proč jste zhasli? To má jak v petli, kde je ta lampa? Sestra Loty, čo sa tu stalo, pane Maroune? Pane Bože, pane Bože! <skrý> Neboži. Klid, jen klid. Popište, co jste viděl. Překocený překocenej stolek, povalený paravány, střepy z lampy a... Kde leželo tělo pana barona z Houtreku? Uprostřed pokoje, boží krev kolem, dokola samá krev. A ten nůž... Jaký nůž? Nůž sestry Loty... Na otevírání dopisů. Celej zakrvácený, unezli jí nebožku. Říkáte muž sestry Loty? Jo, zachrantejí byla učiněný Ale kam zmizela? A jak? To, to je pravda. Dveře zamčený Bohna taky. A ta sestra Loty, jak vypadala? Měla krásný, jako kdyby děckej v obličej. Nějaké poznávací znamení? Ne, ne, ne, ne. Vlastně jednou jsem ji viděl, jak si před zrcadlem sundala čepec, co nosí řádový sestry. Až do půlky zatý padla taková, jakoby. Záplava zlatých lasů. Blondinka. A ten diamant určitě taky. taky. Jaký diamant? Modrý diamant z koruny francouzských králů. A máme motiv. Kamen se samozřejmě nenajde, ale ne, je tu. Baron má diamant porád na prstě. Jako vždycky. Zatraceně. Už tomu vůbec nerozumím. Vlastně? Ano. Za vším hledej Arzéna Lipéna. Ta řádová sestra musela být jeho komplicem. Jak jinak by odsud tak nevysvětlitelně zmizela. Když dostaneme blondýnku, máme Lipéna v hrsti. A. Utekla komínem krbu. No to je jediná možnost. Pane! Je to přece člověk z na kostí. Jako vy nebo já. Ne, ne, přece se nevypařila. Ja. Hledajte se. Potřebujou felcera važnostu? Ja. No, no. Ořoucelej mouru. No dobře, tak utekla jí nudy. Jenom zatím nevím kudy. Ale já tě dostanu. Arzen Lipene. Dostanu tě!